Aften og velkommen til DJ Breds program. Vi starter med Bob Dylan. Everybody like a celebration Having music and conversation I'd be lying if I said I didn't have the blues In the corner there's a couple dancing From the kitchen I can hear the laughing I was celebrating too du af de DJ Breds program det her er Bob Dylan indspilling der hedder The Night Won't Last Forever det er en optagelse af en ja, sådan en øver det er et cover af sangen der skrev en der hedder Sawyer Brown og det er fra en, en en af den efterhånden lange udgivelsesrække af bootlegs med Bob Dylan den her er fra en udgivelse 5 CD boxsæt der hedder Springtime in New York The Bootleg Series Volume 16, og den dækker øh, outtakes og små øh, vignetter fra Bob Dillands virke fra starten af 80'erne til. Ja, fra 1980 til 85. Erne. Og jeg har altid selv været meget undertegnet i det jeg været meget haft øh, Bob Dylan's studieplader fra starten af 80'erne. Det er det meget udskilt hjørne af Bob Dillands diskografi. Jeg har altid holdt af Plader som, ja, i 1980 udkom Saved, så kom Shot of Love, Infidels og Empire Burlesque i 1985, så... Ja, og så synes jeg, det er sjovt at høre en så fetteret musiker som Bob Dylan stå og slaske her i studiet med <laughs> mange fejl. Det havde og en dejlig øvelokale vibe, synes jeg. Det er forfriskende at høre denne her sten til noget af den finskuerede perfektionisme, der plejer at kendetegne en Bob Dylan-studieudgivelse, øh, så lige at høre norm. om. Gud, øh, de er jo ikke øh, på magisk vis ankommet til øh, perfektionismen, sådan, øh, uden at lige at have haft nogle øh, deciderede slaskede mellemtrin. Velkommen til dig, Mexi. Tak, tak skal du have. Du lytter til det Breders program på B6 Beat. Nu skal vi lige til Trinidad og lytte til øh, Blue Boy. Her kommer Blue Boy med Revelation Time. Revelation Time, Revelation Time, Revelation Time, yeah. yeah. Revelation Time, Revelation Time, Revelation Time, Revelation Time, Revelation Perfect Vindication Whoa Yeah. Children making children Poverty and wars With disease, impurable Jealousy It's coming on Light on, on, on. Yeah, yeah, yeah, yeah And you're all over Over, over, over. It's coming on and coming on and on Light on and on, on, on, lighter, on, lighter, on lighter. Oh, Whoa. Revelation time keeps coming. Revelation time keeps showing. Revelation time oh Revelation. Hey. Revelation, Revelation Revelation time keep saying Revelation time giving me. Revelation time, time. oh Revelation ne. Evidence conclusive, uh -huh. Showing a world of impurities, all satanic worms. Murderers, muggers, drug addicts being driven to a state of despair. It's, coming on. it's coming, coming, coming on like thunder. Yeah, yeah, yeah, we all over. over, over, it's, over. Coming on. it's coming on, like coming, on, coming, on, yeah, yeah, yeah, revelation time. Revelation time. time, show it, Revelation, Revelation time, oh, Revelation, yeah, Revelation time, say it, Revelation time, Revelation time. Revelation time. Revelation time. der har tilbudt en masse musik-research om kambodiansk musik, som vi skal lytte til lige om lidt i DJ program. Derudover skal jeg også præsentere et nyt koncept i aften, som hedder Lytternes Læseklub, som er et forsøg på at lave en form for læser- og litteraturformidling i DJ Breds program. Now questions in abundance, uh-huh, very few answers to unfold this mystery of revelation time. Yeah. Religions keep fighting while prophets and kings contesting commercially, leading us to hell. It's coming on Coming on and on and on like the 100 Oh, oh, oh, oh Heavy all over Yeah, yeah Revelation, revelation time, time keeps coming Revelation time keeps showing Revelation time Oh, Revelation Yeah, Revelation time keeps yeah. saying revelation, revelation time keeps coming Revelation time oh I Pray for souls to a state of despair. It is not too late, too late, too late, too late. to the master, dismissing evil man, he will be rewarded. Light. Ja, vi har meget. Vi skal nå i aftens udsendelse af DJ Breders program. Vi skal... Vores lytter Solstrålen har sendt... Øh, en side penge om øh, musiklivet i Kambodja før de røde kmerer overtog magten. Og vi har, jeg introducerer vores nye læse, læseklub i DJ Breders program, så vi har meget, vi skal nå, men vil du være det allervigtigste, vi eventuelt kunne nå i aften i DJ Breders program? Nej, det, er, det ved jeg ikke. Det er at det høre fra dig, fordi DJ Breders program det er lytternes anonyme sociale medie. Så uanset, hvad du tænker på, hvis der er noget, du har lyst til at sige til de andre lyttere resten af Danmark, der lytter til DJ Breds program lige nu, uanset hvad det er, noget du har oplevet i dag, noget du synes at andre mennesker bør tænke mere over. Send en sms eller ring ind til os på 42 66 80 29 Du lytter til DJ Breds program Lytternes anonyme sociale medier Nu skal vi smutte til Kuwait og høre Mishari al Al-Adara فكر عميق ترى ما سيروسو عليه اختيارك وماذا سيغدو كظل رفيق تفكرت يوما بمعنى صديقي وأرسلت طفيف بفكر عميق. وقالوا سيضليك بحث دقيق فجهست نفسي لبحث الدقيق ركبت البحار وخبت الصحارى وسرت النهار وقد جفريق der er skund dytter igennem DJ der. Okay, øhm. Skal vi ikke prøve at finde ud af, hvem der er? Du har ringet til DJ Breders program. Hvem er det? Du snakker med Kikoman. Med hvem? Kikoman. Kikoman. Okay, ligesom det der soja Ja, præcis. Velkommen til programmet, Kikoman, og tak fordi du... ...undskyld ringede ind. Det var så lidt. Hvad har du på hjertet? Æ, tak for det, at du kom. Jamen, øhm, nu, nu var jeg også heldig, at jeg lige øh, fangede jer live. Normalt hører jeg sådan en podcast. Mm. Og øhm, jeg skrev til jer for, for mange måneder siden, øh, fordi der var en, en lytter fra, fra Holland, der skrev ind. Og jeg bor selv i Holland, og så tænker jeg, at det, det kunne være lidt fedt at høre, hvor mange lyttere der egentlig er i Holland, i Amsterdam. at man kunne lave et lille meetup. God. Altså, det kan vi da nemt prøve at få styr på. Hvis du bor i Holland, så øh, øh, skriv ind til, så send en e-mail. Hvis du bor i Holland og lytter til DJ D program, så send en e-mail til øh, D Så skal jeg samle trådene, for at der måske kan komme en, en lytter, lytterklub i Amsterdam. <laughs> det går være hyggeligt. Hvad laver du i Amsterdam, man? Jeg, øh, går på, øh, jeg går på en mimeskole. Mimeskole? Ja? Er du uddyv? Øh, ja, det er en øh, fireårig bachelor i mimekunsten. Øh, altså ikke. Det er ikke pantomime, men det er. Det, det kommer lidt det samme fra. Det er en fysisk teateruddannelse. Hvad er forskellen på mime og pantomime? Øh, uh, ja. Yeah. I mime må man godt på ord, for eksempel. Når man mimer, må man oh. godt på ord? Ja. Yeah. Okay. Det er det er skuespil fra, øh, med kroppen som udgangspunkt. Okay. Og ikke med alt det psykologiske. Min forestilling om, hvad det er at mime, den er nok, den er, meget, den er nok meget måske præget af nogle misforståelser, der har præget en, en mainstream-præsentation af det, der er meme. mime. Er der sådan yeah. misforståelser, som du oplever, at flertallet har om det er mime, som du, vil, som du vil rette, eller som du som en, der mimer, kan give nogle flere detaljer, eller give et mere præcist indtryk af, hvad det vil sige at mime, eller hvad for en form for kunst det er? Øhm, altså... Den misforståelse, jeg oplever oftest, er jo det, at, at folk tror, at det er pantomime. Ja, ja. Øhm, og, ja. og, og hvad er pantomime? det er også noget, der faktisk... Det er jo ligesom øh, dem, der har de strippede t-shirts på, okay. og, og er hvide i hovedet. Ja, ja. Jamen, det var og det første, sådan, jeg tænkte på. Mur. Det var det allerførste, jeg tænkte på. <laughs> ja, ja. Øh, så det gør også, at jeg nogle gange afholder mig fra at ordet mimer. Okay. Ja, så siger jeg bare fysisk teater, men, øh, men nu prøver jeg lige at have lidt en stolthed ved det. Hvad er det, du godt kan lide ved at mine? Jamen det er en fed måde at udtrykke sig på, synes jeg. Det er... Ja. Det er det, det, det, der virker mest naturligt for mig. Jamen jeg er på mit øh, første år nu, men man kan vel sige, at han mimede i, i lang tid, at vidste, at det var det, det hed. Ja. Ja. Hvad håber du, der kommer til at ske i fremtiden med din praksis, som en, der mimer? Øhm, øh, det er jo også det, jeg går lidt og grubler over, hvad jeg håber, hvor det på ske. Lige nu, så går jeg bare på den her skole her, og så prøver jeg ikke at tænke for meget over hvad, hvad må den jeg skal bruge det hele til? Fordi, øh, altså, hvis man går mod ud som uddannet mimer bagefter, og hovedet, hvad hedder det? Altså, af mennesker, der af menneskerne tror, at man, at man er pantomima, Så det, det tror jeg, man skal forklare sig helt mange gange. Og jeg ved ikke, hvad jobmulighederne er. Øh, det ved jeg. Øh, jeg har sendt en veninde, der uddannet inden for en kunstnerisk retning, som nede for jobcentret øh, blev tilbudt øh, stillingen som spøgelse ude på bakken ude i spøgelseshuset. Så du skal nok i en job... Altså, ja undskyld, jeg trækker det over en jobcenter-kontekst, <laughs> men derover, der er det sådan noget med at være sådan... Nå, nah, du kan komme ud på bakken <laughs> og arbejde i spøgelseshuset. Øh, jeg ja. ja. Er hun glad for det? Nej, hun har ikke det job. Det blev bare tilbudt øh, af et job. Okay. <laughs> hun, hun takkede pænt nej. <laughs> jeg tror, hun grinede og så takkede nej. Havde vi ikke tidligere ja. øh, sidste år nogle lytter igennem, hvor den en af dem havde fået jobbet som spøgelse? <laughs> det tror jeg nok. Og vi har også haft en live-reportage med lyttere, der ringede ind, som kørte i spøgelsesvognen oh ja. på bakken, og som ringede ind til de bredsprogram, mens de var... I vognen på Dyrehavsbakken i Naturskønne omgivelser nord for København i Spøgelseshuset. Mm. Så vi er... Vi, øh, ja, vi har vi, nogenlunde... Vi, det er blevet beskrevet. Det. Den, den... Hvad skal man sige? Den folkelige form for kunst, som bakken på en eller anden mærkelig øh, måde er. <laughs> ja. <laughs> øh, det kan man jo ikke have endelig. du har jo ikke valgt den nemme vej i... Jeg ser på jobmarkedet, men hver kunstnerisk uddannelse er en smut vej til jobcenteret, så jeg lige kan, kan se, hvad nee. <laughs> det, det er der Jeg så meget et, der, Det ja. er en t-shirt. <laughs> ja. ja. Men uh, Kikoman, inden, uh, inden vi går videre til det næste, nu jeg jeg et spørgsmål til din fremtid, som I må, måske i stedet for at leve i fremtiden, måske kan du have lyst til at fortælle om en nylig nylig gode oplevelser, du har haft med det? Noget, der er sket? Noget, hvor du ligesom tænkte, ah, det er derfor, jeg gør det, eller? Det her er spændende på flere måder, end jeg havde troet. Ja, altså, øh, jeg har lige lavet en, en rigtig banger, en solo, hvis jeg selv skal sige det. En solo? Hvad, hvad, hvad En, en solo-forestilling. Okay, ja. Øhm, hvor jeg, jeg undersøgte det at stamme. ja. Hvordan gjorde du det? Øhm. <laughs> øh, jeg havde lavet nogle forskellige øvelser til mig selv. Jeg prøvede at stamme hele alfabetet, for eksempel. Øhm. Og, og kiggede på, hvordan, hvordan hvad, hvad gør ens krop, når den stammer? Hvor sidder det henne i kroppen? Og, og så lavede jeg en solo øh, med det. Øhm. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Nej, men det men var jeg også... Men jeg rigtig glad for det. Fedt. Det er jo også, der var en grund til at det var noget der får ikke med en krop i et rum og det er jo ikke nødvendigvis nemt at oversætte til radio. Nej det er ikke det er ikke der, mine det er det, min Det er mere dig der er god til det eller jeg. Tak skal du have Kikugman. Jeg vil prøve jeg skal gøre hvis der er andre der lytter som man fra Amsterdam. Øh, der er lytter til DJ Breds program, så send en mail til DJ Breds.dk, så ser vi, om der er basis for et, et, øh, et øh, erfaringsbaseret fællesskab i øh, Amsterdam. Øh. Kigge Uman, du spørger tak for, at du ringede ind. Du, øh, jeg håber, du vil ringe ind en anden gang. Det tror jeg det vil. Og tak for et dejligt program. Jamen selv tak. Øh, ja. De bedste ønsker for en din aften. karriere som, tak, Eller for din virke som mime for karrieren Det er det der tæller det virkede jo <laughs> Præcis. Præcis Tusind tak Er det godt Hej hej, hej. Jeg har fået et, et brev fra vores lytter Solstrålen, som, hvor Solstrålen øh, skriver en masse om kambodiansk musik. Nu vil jeg læse Solstrålens højt. Der var et eller andet i det musikalske vand i slutningen af 1960'erne og start 70'erne. Det er, lige, det er som om, at det er ligegyldigt, hvilken kilde man graver frem fra det historiske jordlag så smager det lidt af det samme. Selvfølgelig er der lokale smagsvariationer. Eftersmagen er helt anderledes, om man drikker fra en anatolsk eller centralafrikansk kilde. Vandet har igennem århundreders kulturudvikling fået sin helt egen smag. Det der gør det til sin egen. Men der er en helt særlig smag for den tid, og den kommer fra Kambodja. Det smager og godt, man får det ind, og en eftersmagen er bitter. Kambodja oplevede, ligesom så mange andre lande, et ungdomsoprør i slutningen af 60'erne. Et oprør mod de ældre generationers syn på dydighed, seksualitet og livsførelse. Og ligesom i så mange andre lande, kom det også til udtryk i musikken. En bølle af kunstnere, inspireret af engelsksprogede artister, rød frem. Naturligt centreret i hovedstaden Phnom Penh. Mange af artisterne ved man ikke noget om. Meget af historien er gået tabt, og mange er blevet glemt. For den kambodjanske fest fik en blodig ende, da Paul Potts, Røde Kmerer tog magten, overtog magten i 1975. Alt og alle, der var imod Pol Potts utopiske forestilling om et kommunistisk landbrugssamfund, blev de næste fire år slået ihjel. Alle intellektuelle var en trussel mod staten og blev slået ihjel. Folk, der kunne tale fremmedsprog, blev slået ihjel. Folk, der gik med briller, blev slået ihjel. Musikere og vestligt orienterede blev slået ihjel. I alt døde mellem halvanden og 2,2 millioner mennesker i de år, enten af henrettelse eller sult. Det svarer til ca. 25% af den datidige kambodianske befolkning. Men en af de musikere, man ved noget om fra den tid, og som jeg synes er klart mest interessant, er Pen Ran. Hendes musikkarriere startede i starten af 60'erne og i løbet af årene skrev hun hundredvis af sange inden for genrerne rock, cha-cha, mambo, agogo, twist, jazz, mati song og folk. Hun blev aldrig gift, dansede fløjtende og gik med vestligt tøj. Så skrev hun tekster om at hun ikke var tilfredsstillet, og hun havde lyst til at have sex med folk. Rock and roll. Og så havde hun en af de der helt vildt surrealistiske lyse vokaler, som man tænker, at man kunne splindre et vinglas med, hvis det kom for tæt på. Men på en eller anden måde fungerer den. Vokalen altså. Pen Run døde, som så mange andre musikere under Paul Potts styre. Ingen ved helt hvordan, og det er måske heller ikke så vigtigt. Det væsentligste er, at hun blev slået ihjel og frarøvede sin ret til den her verden. Man kan høre hende nu drikke fra kilden, så at sige. Men jeg kan ikke lægge tanken fra mig, når jeg drikker fra det kambodianske fremspring. At de nok alle blev henrettet. Den, der spiller trommerne. Henrettet. Bassisten på den nåde Henrettet. Tanken er vanvittig. Og virkelig. Desværre, det gode kambodianske vand fra den tid har fået en lidt bitter eftersmag. Det smager stadig godt, men det smager mærkeligt. Jeg kunne godt tænke mig at høre Pan Run med nummeret Pnau Sam Der er et eller andet med det nummer, der fungerer. Jeg tror, det er guitarmelodien og hendes vokal der gør et eller andet for mig. Og så er der ham, hun synger duæde med. Han er også ret fed. På sådan en helt dogen måde. Det er forresten et cover, men jeg siger ikke af hvad. Jeg er glad for nummeret, men jeg er også ked af, at så meget kultur gik tabt i de år. Det, mest, det bedste, man kan gøre, er vel at nyde det, der overlevede. Underskrevet Solstolen. Så her kommer Run med Pnau Samnying, og efter det nummer tager vi to til fra samme tid i Kambodja. Så her takket være vores lytter solstolen der har skrevet ind på DJ har vi et Kambodjansk kapitel i Didier program. Her kommer Penran, Pnau Samnyang. Mangej <thabber> manang Kan du høre? Mangej thab gong sygye Bære dit cover Mangej <thabber bong -ke> <mangai thabber aquair> <mangai thabber> Og Kong Pnau, med nummeret Pnau sammen med øh, Mexi. Øh, kunne du høre, hvad det er her? Nummer var et cover, Ja, så yes, jeg vil da gætte på A Hot Days Night med The Beatles. Nå, ja. jeg kunne godt... Men der var også nogle variationer, som var meget fedt. Øh, nogle ting, de ikke gjorde, eller hvad man skal sige. Nogle ting, de gjorde anderledes. Nå. Ja, okay. Der var sådan noget med nogle fraseringer øh, i broen, tror jeg, hvor de i stedet for at gå op, så bliver de sådan på den samme akkord og sådan noget. Der var, var også meget frække ting, synes jeg. Det var en fortolkning. Jeg kunne, bare, jeg kunne kun lige genkende ligesom den der stumt øh, af melodien, der var helt ens. Dilly dilly dilly dilly dilly dilly dilly. Ja, er da også det. Mm. Tak til solstrålen for, øh, for det her meget vel researchede og for ideen om at lige have et lille kambodiansk kapitel i aftens udsendelse af de der program. Det næste nummer fra Kambodja, vi skal høre er med Ros Seresotja øh, med sangen Tsingai Nias Kjom Yantja som oversat til engelsk betyder oversat fra kambodiansk betyder I dag drikker jeg vin Cassette Sotja fra Kambodja, og det sidste nummer i vores lille uh, kapitel om kambodiansk musik er med en ukendt kunstner. Det er fra efter uh, de Røde kameras regime, og det er fra en, en opsamling, jeg kan anbefale. der hedder Cambodian Cassette Archives, uh, på udgivet på pladselskabet Sublime Frequencies. Det er en sang, der hedder Shræk No, som uh, betyder uh, Lady Named No her, så, så vi skal jo hukom solstrålens udmærket metafor med, at der er en helt særlig øh, stil og følelse omkring øh, det her Kambodjanske musik en måde vandet smager på Vi er kommet lidt længere frem i tiden og bemærke keyboard-rytmerne her. Jeg kunstner fra Kambodja med sangen Slay No, som betyder Lady Named No. For pladen Kambodja Cassette en archives, kameer og folk øh, på pladsledeskabets Supreme Frequencies. Du lytter til DJ Breds program på p Beat. Og for tre uger siden havde vi et tema her i DJ Breds program, der handlede om Annelies musik. Og der... Indløbet lytterønske i slutningen af programmet, som vi ikke nåede nødt at spille. Jeg kan svært ikke huske, hvad du hedder, kære lytter, der ønskede det her. Øh, denne her sang med Anne Linnit og Marquis Sart. Sangen. Undskyld, undskyld. Men øh, vi får den nu. Her kommer den. Anne Linnit og Marquis de Sart. Lydere der har ønsket det her til alderstidens Anne Lind-programmet for tre uger siden, som havde en uh, fed historie med det, kan tænke. jeg takke dig huskede det var. Hvis du er lyst til at høre uh, vores dækning af Anne Lindets musik, kan du kan finde det program i en af dine eventuelle podcast app der hedder Anne Linds musik. Det er vores program fra Flow Radio. Det er podcast, og vi siger med tak imod alle henvendelser fra vores lydere på. Det er brede snabelag.dr.dk Eller live Lige nu På telefonnummer 42 66 80 29 hvis, hvis du er lidt generet Så kan du uh, sende en sms Og hvis du lytter med i podcastland Så kan du stadig sende en sms Eller ringe ind Så er der bare en telefonsvar Ja, vi har også en telefonsvar På samme nummer 46, 86, 29. Ah, jeg har faktisk fået en telefonsvarbesked på, øh... oh. Det var alene nummer der faktisk... Øh, jeg tror det er for den gang I 2002, der var der sådan... Jeg kunne folk godt at lave sådan noget sjovt med CD'er, hvor de... Hvor det sidste nummer på CD'en havde en masse stillhed i mange minutter. Så kom der sådan sjovt lyd til sidst Sådan nogle numre kunne man lave på CD'er Fordi på CD'er afspillere kunne man ikke se Om der var mere i sangen Man var måske faldet i søvn Så var nummeret pludselig 8 minutter langt Og så skete der noget til allersidst I baggrunden kører Mario Grui Silva Fra Angola øh, Med sangen Dembita. Jeg kan varmt anbefale at finde den øh, opsamlings-CD med Mario Rui Silva, der hedder Stories from Another Time. Den ligger på det base Spotify. Nu kan jeg købe den af Time Capsule Music på Bandcamp. Men øh, lad os prøve at lytte til det. Vi varmer ned til ah, radioviset 10 minutter. Mixi. Der faktisk et lytteropkald. Ej, jeg vi tage var spæ... ja. hen over den her livlige guitarmusik? Ja, lad os prøve her. Du har ringet til DJ Bredes program. Hvem er det? Jamen, hej, uh, Og DJ Bredes, det er en stor reje. Det er en stor reje. reje. Det er en stor reje, ja. Simpelthen, jeg har øh, tænkt alligevel give jer et kald. Ja. Du, har, du har jo øh, tidligere givet dig til kende her, DJ Bredes program. Er det ikke rigtigt? Det har jeg gjort en enkelt gang før. Kan du huske, huske hvad det drejede sig om? Øh, ja. Øh, jeg havde modtaget en, en henvendelse fra øh, en person, jeg havde mødt et par måneder før. Åh øhm, oh, ja, det var Shamhat, Det Jeg ville lige give Shamhat lige præcis. Og øh, det er faktisk lidt i, øh, i den forbindelse, jeg ringer ind. Hvad øhm, skal de opsummere og sige, at den store reje og Shamhat, de fandt ikke hinanden gennem DJ Breds program, men de konsoliderede en romantisk energi igennem DJ Breds program. Kan man ikke sige det sådan? Altså, I blev, fik koordineret jeres indbyrdes kærlighedserklæringer. Jeg synes, det er, det er meget smukt formuleret. Jamen, det var rimelig meget, meget som det var. Jeg havde gået et stykke tid og tænkt, om jeg, om jeg skulle, skulle sige, hvad jeg, hvad jeg følte ind i, men jeg bange for at blive, blive afvist og være kedelig. Ja, det, det tror jeg. Det, det kender jeg i hvert fald godt. Det er frygten for at blive ja. afvist. Ja, frygten for at, at blive godkendt, den er faktisk nærmest lige så stor, af jeg for. <laughs> Men øh, den store reje... Øh, hvad, hvad, hvad har du på hjerte i aften? Jamen, jeg tror bare, at det har været sådan en, øh, en, en dag, hvor der er nogle, øh, nogle lidt store ting. Øh, det var øh, præcis et år siden, jeg sendte en sms til Shamhat for første gang. Øh, hvad stod der i den okay, sms? Har du den stadig på din telefon? jeg har den stadig. Er det sådan, du tænker, du kan læse den højt for os? Måske raver det ikke også, de der freder, der stod det det, der? Det rager det alle, det her jo. Store du Er det sådan, at du kunne fortælle os dele af den sms? Er der noget i den, som du tænker, at vil være... Uh... Jeg tror, jeg tror det ville kunne det ville kunne findes frem. Jeg har skrevet til en, en 16. juni. 20.21, kl. 16.48. Hej. Det var så ikke det, jeg skrev, men hendes, hendes borgerlige, borgerlige navn. Mm. Øh, og så et andet navn, hendes veninde, har været så sød at give mig dit nummer. Jeg har tænkt på, om du har lyst til at drikke et glas vin med mig en aften. K.H. Emil. Pågældende Svend. Mm. Så den var rimelig forsigtig. Og samtidig forstår vi jo godt, hvad det muligvis øh, sigter efter, denne her... Ja. Ja, det var nok ikke... Øh, det krævede ikke de store evner inden for deduktion... og regne ud, øh, at min interesse ikke var, var rent at skære platonisk. Jeg vil jo dig for at undlade at begå den fejl... Og skrive... drikkeglas øh, Drikke glas vin... Og tage i svømmehallen med mig. Fordi det, <laughs> det... Det har jeg forsøgt, og det der med svømmehallen, det, det var... Det, det, det bliver meget komplekst, vildt hurtigt. Det, det, kan det jeg, jeg kan bare sige, at jeg har prøvet det, det fungerer. Ja, ja men jeg er glad for, at, øh, at jeg havde med et år efter, at jeg kan sige, at, at det ikke var en svømmehalstur, det gik, gik i vassen. Og jeg tog den lidt nemmere løse. Hvad skete der, efter du sendte den besked? Så skrev hun, at øh, det ville hun gerne. Øh, og så endte vi med at mødes. Hvor mødtes og I så, Øh, jamen, øh, vi mødtes øh, hjemme ved hende faktisk, øhm, og øh, det var jo lidt, øh, lidt, øh, lidt overvældende på en måde, men, men på mange måder helt perfekt. Ja, så jeg tror bare, jeg vil, øh, jeg vil bare vise øh, til min øh, på min taknemmelighed, øh, fordi jeg så en helt anden øh, anledning har besøgt øh, min gode ven Shrimpy King. Den royale regne, som er blevet øh, far for øh, lidt over en uge tid siden og så øh, en lille nye. Så der har bare været. Øh, der, der sker bare nogle, nogle smukke ting i mit liv, synes jeg. Som jeg stod og blev ret glad over. Det er dejligt, at du har lyst til at ringe ind og dele det med os. Ja, men jeg ved ikke, om folk synes, det ikke graver dem, men jeg håber, at øh, der er nogen, der også har, har dejlige ting, der sker i deres liv. Det håber jeg også, godt nok. <laughs> til, til lykke med, kan man kalde det, et, et års jubilæum mellem dig og Sham Vi har i hvert fald holdt en sms korrespondance kørende i et år. <laughs> ja, det <laughs> er jo mere, end, mere end det. Er I pændevenner, <laughs> eller hvad? <laughs> uh, anledningsvis, ja. Okay. Men også, også heldigvis mere. Aha. Ja. ja. Jeg vil bare uh, sige uh, tak, uh, og tak for uh, den kambodjanske musik også. Det var... Uh, det var virkelig dejligt. Ja, det er og, øh, og rørende. Det er solstolen der står for den side af sagen. Ja, tak for solstolen. Må ja. have en rigtig god aften. Takke lige måde. Og tak, tak lige til værne. Den, den store Jeg Nej, helt omkring dig, i Rejland og jeg havde fejl. Ja. Jeg havde fejl tiden op til radioavisen på grund af det forbistrede en Linnets sang, som lavede det der 90'er trick med at have et alt for langt nummer med meget stilhed i. Så jeg blev glad for at få en besked fra alle der skriver kære det Bred. Thank you so much for Buena Music. Kan vi please høre Mayonesa af chocolate? Mega upbeat. Øh, Kærlig hilsen Alejandra. Så her kommer chocolate med mayonesa. Øh, tak for dit ønske, Alejandra. Du har reddet mit fædningsarbejde af brug. Du kan gøre som Alejandra og skrive hjem på telefonen nummer 466-429. Der blev sagt 42 66 80 29 telefonnummeret er det vi tager imod alle historier og alle lytter ønsker i DJ Breds program. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda <fart> zapato misteriosa ella bailaba, estaba mirando Kan du give os en sms med lidt kontekst om det her nummer, hvis du har det? Det kunne være sjovt. Din tak har bare en sms, så meget kan du Jamen, det kommer radiovisen, de der program er program, altså bagefter. Hvem ved måske, får I nogle flere spændende, overraskende opkald på telefon 42, 66, 80, 29. Nu kommer radiovisen. På et par dage er naturgassen i Europa steget med 50 procent, fordi den russiske gaskoncern Gazprom pludselig har skruet ned for leverancerne. Tyskland får nu 60% mindre gennem gasledningen Nord Stream 1. Det er erhvervskorrespondent Jakob Bussing, siger, at der stadig kommer den mængde gas til Europa, som der er brug for på daglig basis. Men kun lige akkurat, og det betyder altså, at der er voldsom rift om gassen, og det er det, der har drevet priserne markant op. Derfor kom den tyske visekansler i dag med en klar opfordring, siger Jakob Bussing alle bør spare på energien, både tyske virksomheder og tyske borgere, og i virkeligheden er det også en appel bredt i Europa. Han siger, at hver kilowatttime sparet vil hjælpe i den her situation, en situation, som man kalder alvorlig. Og dermed siger visekansleren jo også, at vi begynder at nærme os smertegrænsen for, hvornår man kan havne i en situation i Europa, hvor man bliver nødt til at rationere gassen, og det vil så i første omgang ramme virksomhederne. Det er ikke der, vi er endnu, men risikoen for, at vi havner det scenarie, den er altså væsentligt større nu, end den var i sidste du. Når svineproducenterne ikke selv kan leve op til deres egne regler om at bedøve små grise, inden de bliver kastreret, så må det blive et lovkrav, det siger direktøren for dyrenes beskyttelse, Britta Ries, efter at Fødevareministeriet har vurderet, at mellem 17 og 50 procent af de små handgrise ikke bliver bedøvet. Det her er et smertefuldt indgreb for, for grisene, og derfor skal det helt klart være et uh, lovindgreb, at uh, man ikke må uh, kastrere uden bedøvelse. Den er SF med på, og Fødevareminister Rasmus Prehn er heller ikke afvisende over for at gribe ind med lov. Men han ser helst, at branchen løser det selv. Dialogens vej, det er øh, den danske måde at gøre øh, tingene på. Vi har ikke brug for endnu mere lovgivning som udgangspunkt. Men er det sådan, at der øh, er øh, problemer med at leve op til standarden, så kan vi blive tvunget derud. Venstre mener ikke, at der er grund til at gribe ind. Og hos Landbrug og Fødevare mener man slet ikke, at der er et generelt problem, siger sektordirektør for svineproduktion Christian Fink Hansen. Der kan være enkelte producenter, som ikke har orden i penalhuset. Dem finder vi frem til. Det har vi gjort tidligere, og det kan vi gøre igen. En 19-årig mand og en 21-årig kvinde fra Københavnsområdet er blevet anholdt og sigtet for at have franaret fem ældre en million kroner ved at udgive sig for at være fra politiet. De ældre blev ringet op og fik at vide, at det var politiet, og sådan fik gerningsmændene dem til flere gange at overføre penge til konti, som svindlerne rådede over. Den type bedrageri er set før, og politiets opfordring er, at man altid er skeptisk, hvis man bliver kontaktet og bedt om at overføre penge eller private oplysninger til andre. Den 19-årige mand er blevet varetægtsfængslet i forløb i fire uger. Det bliver mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. I morgen bliver det mere skyde, og der kommer regn flere steder. Radioavisen var med Nina Høsberg. Velkommen tilbage til DJ Breds program. Her kommer Chronix fra Jamaica med sangen Eternal Fire. Give i the table's Til med Anonyme Sociale ja, I Medier I, I den her time, så vi holdt på noget, hedder der hedder Lytternes Læseklub hey. so stay tuned Eternal fire the you are get one, just lose We one, i beg you, pack up and uh -huh. me said the movement alive My if organize and centralize up fit one, banks and enterprise So me now stop chanting, my soul enters Zion uh -huh. Prince is fire Babylon, I tell you, time just expire What kind of wickedness me, ya transpire And no gasoline and a tire Eternal fire You Babylon, you will go get bruised We are want them, want them fire. I said they just can't win, you're going to lose. So we want them, ooh, yeah, ooh, yeah. I beg ya papa up tell ya yeah, yeah. I tell ya pack up uh, when them I go with lucky and salt better them give me lucky young garlic. Pass me your map and I come for Sanya Make me show them say salt fish na come from Anya oh, That fish they come a far away oh. they bring him all the way from Norway oh, hey. I could do the rest of them a try for tricker That kill me me national dish a eternal fire Under the people and you a go get bruised Me a bound them, bound them fire. I said they just can't win, you're going to lose Can you kill a bound them De hurtige -SMS er hurtige friske sms'er siger vi også. Ja, tak til her. Det de er både program. Der er en, der skriver... Står, står lige og lave meksikansk mad. Tak for jer. Og tak til... Hot! Jamen okay. Øh, endetal 40. Ja, tak. tak. til HOT. Omslagstavlen er åben, venner. Knappe 0'en hedder 42 66 89. Skriv til os. 42, 66. 80... 80, 80. 80. telefonnummer. Det eneste i Danmark. I tell you pack up and go, me I beg you Vi kan også snakke om noget senere i denne time de DJ Breders program på 6 Feet, som hedder objektive Bangers. Objektive Bangers. Et fænomen, som jeg tror, mange har stødt på. Nemlig det fænomen, at nogle sange er bare... Musik er jo... Al musik er subjektivt. Er det godt, er det dårligt? Og så er der lige en lille, lille bitte smule musik, som objektivt set er bangers. Det skal vi snakke lidt om senere. Jeg kommer shade. Sh altså ikke shade, men Shadey fra... Øh, jeg tror, det er fra Fransk Vest-Indien. Eller Vest-Indien. Shadey, who is who? Det er ikke fransk, det er deres <trykning> eget land. Sorry, slet <trykning> One, two, check, one, two, just wanna get crunk too Where the fun boo, I would jump, who? Like my computer, call me cooler The super duper running like Cooper Flowing like family Gucci, sing it like Hooda, who dat? Smoke a boot of spleen, a live cross by, I just blow it Every play. time I move my shit is whoo, she who, That your lips going like who she who. Every time I move my sheet, is whoo, she who, That your lips going like who she -hoo. Yeah, I just pass by, see my pop, fire test by Just to fly, know you wouldn't cry 'cause I need a lot to get your high. Why? Got the smile on your heart, on your own Why? For you, ain't enough for you. Still keeping the ring with the hard school, even I wasn't no who Baby, better handle that cool. No place for fool. Better stay cool. See every time I move, my shit is like who? Got your lips going like who? She who? Who she who? Every time I move, my shit is who she who. Jeg har me cry another fucking my too many your place what your place stay i sms til fra eh øh, der ønskede mayonnaise lige før med en lidt fortælling om øh, sangen Mayonnaise, som jeg glæder mig til at læse højt. Kontekst, venner! Kontekst! Okay, her kommer det mix. Vi skruer lidt ned. Okay. Uh, Alejandro skriver om sangen Mayonnaise, vi hørte lige før. Uh, skriver, uh, Alejandro skriver... Min telefon døde, men her er kontekst. En fyr tager i byen mega stiv og møder en mystisk pige, der vil danse med ham. Hun havde en bemærkelsesværdig tatovering på ryggen, og hun tog fat i ham og rystede ham, som var han mayonesa. Wink, wink. Men hans venner finder ham til sidst helt alene på dansegulvet, og han synger for sig selv. Jeg er mayonesa. det var H, -y -d -e -e h med Wu she's who plade en Wu En CD, der er i Frankrig, men jeg tror da ikke, den er fra de øh, sanger inden er fra de øh, vestindiske øer. Nu er vi nået til et øh, nyt afsnit af dit, de bredes program. Noget, som hedder Lytternes Læseklub. som er en ny måde at engagere sig i DJ Brøds program, hvis du har lyst til det. Ideen går ud på at fortælle dig om hvordan du læser og hvilke bøger du har læst, som har påvirket dig. Og det lyder meget som en det lyder jo meget som en almindelig bogklub. Og det er det på sin vis også. Men i Lytternes Læseklub lægger vi mere vægt på den proces, der er at læse, end vi lægger vægt på, om en bog er god eller dårlig, eller svær eller nem. Eller... Så jeg håber... Jeg har tænkt mig at fortælle lidt om en bog, som jeg rigtig godt kan lide, og som har påvirket mig meget. Og så håber jeg, at andre vil følge i trop, uanset om, om... Om... Ja, jeg synes, det kunne være rigtig rart at høre For eksempel om noget, noget komfortlæsning. Bogen, bøgerne, som du bliver ved og ved med at genlæse, fordi du gerne vil leve ind i bogens univers. Fordi det er afslappende at være der. Fordi læsning er en opløsning af selvet, og nogle gange er det, ja, det er bare spændende at høre lidt om, hvordan vi hver især prøver at finde det sted, hvor læsningen giver en pause fra alt det, der ellers kører ind i hovedet på et menneske i løbet af dagen. Ja, så Lytternes Læseklub. Hvis du har lyst til at anbefale en bog og fortælle om, hvordan den har påvirket dig, så send en e-mail, eller endnu bedre en lydfil, hvor du fortæller om din bog til dj.bredet.dr.dk. Hvis du hellere vil sende en e-mail, det tager vi imod med tak. Men det er også rart at få et afbræk fra verdens stemme. Så hvis du har det i dig, at indtale en besked på din diktafon på din smartphone. Så tager vi også med tak imod en lydfil. Okay, lydernes Læseklub er hermed sat i gang. Og... Øh for at give et signalement af, at ja, jeg får selv at ligesom bekende kulør med at fortælle om en bog, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg læser rigtig tit, som er en bog, der hedder Love Saves the Day. Den har skrevet en, der hedder Tim Lawrence. Og det er ikke fiktion, det er en, hvad skal man sige, en faglitterær bog, den handler om det miljø, der var i New York i 60'erne og 70'erne, hvor de første natklubber opstod. og På den måde handler den også om musik, og den handler om diskomusikens rødder. Før jeg læste den her bog, Love Saves the Day, der havde jeg det indtryk af diskomusik, som man får af at være en person... Gennem mainstream, hvis man er en person født i Danmark midt i 80'erne, så tror man, at disco er sådan, noget, det er sådan noget med John Travolta, en heteroseksuel mand, der render rundt på dansegulvet med lysende firkanter. Og så var der også sådan en opsamlings-CD, som mange forældre i min folkeskoleklasse havde, der hed Disco Fever med sådan en diskokule på. Man kunne købe op på tankstationen i Farum, hvor der var. Gloria Gainer og Donna sommer, og Village People og sådan noget. Så jeg troede sådan, at nah, jeg ved godt, hvad de skulle er. Det, det er det der cirka. Det, det er i Night Fever og Disco Fever-opsamlingen op for Kuwait-tanken op på motorvejen. Men jeg blev gudskelov bedre informeret på et senere tidspunkt ved at læse Tim Lawrence' bog Love, Save the Day som handler om natklubbens enlige rødder og diskmusikens enlige rødder. Det første kapitel handler om diskjokken David Mann som vel på mange måder var et hittebarn. Han var født af uh, italienske indvandrere til USA, men var et uønsket barn, der voksede op på børnehjem. Og var så heldig at være på et børnehjem, hvor hans Uh, hans erstatningsforældre søster Alicia holdt nogle hyppige fester på børnehjemmet for børnene med ballonger og musik men som en søgende sjæl i New York i 50'erne og 60'erne prøvede David Mancuso at genskabe ligesom stemningen for børnehjemmet og havde en vision for hvordan en fest burde være og han er stifteren af... Altså var med til at formalisere en form for fest- og natklub, som eksisterede i 60'erne i New York, som hedder Rent Parties. Som ligesom de facto er en natklub, men fordi det var et privat arrangement i en klub, man var sådan blev inviteret til at være medlem af, så behøvede de ikke have en alkoholbevilling. Og de var ikke begrænset af... En Homofobisk lovgivning om, at på andre barer og så videre dengang, måtte mennesker af samme køn ikke danse med hinanden. Så derfor var der grobund i, på Manhattan dengang, for at man kunne holde nogle sådan, huslejefester, hvor nogle mennesker, i og med at tekstilindustrien var rykket ud af Manhattan, så var der nogle meget store ledige legemål, hvor nogle boemagtige øh, kunstnertyper kunne rykke ind, og så finansiere deres husleje ved at holde nogle store privatfester, som man blev inviteret til, men hvor, hvor det kostede penge at komme ind. Så det er på den måde en lille smule kommersielt, men transaktionen er overstået det øjeblik, man har betalt for at komme ind. For der var ikke mere til salg. Frugten, der var skåret ud på buffeten. Skålene med nødder. Det var alt sammen gratis derefter. Og det er lidt væsentligt i sammenlignet med en natklub i dag, som enhver natklubs ejer ved, hvis du spiller høj musik på din natklub, så bliver dine gæster trætte i ørerne. Så går de op i baren og kører nogle drinks. Så den kommersielle natklub har nogle andre dagsordner. In the rent party. Som de rent parties David Mancuso holdt. Han havde et sted på Broadway i Manhattan, der blev kendt som The Loft. Hvor folk. 200 syre. De 200 LSD, tror jeg. Men det primære var, at de bare dansede med hinanden og gjorde det, de havde lyst til. David Mancuso havde ikke noget at ønske om som sådan at være DJ. Men i og med det var hans sted, så var det ham, der endte med at stå og vælge musikken. Det var som en musikbiograf for folk, der godt kunne lide at danse. Anlægget var meget stort. Og det var ikke et PA-anlæg, et udpint PA-anlæg, der lyder som, at ens ører er på en form for langvejt tandlægebesøg, som det ofte kan være, når man er på en kommersiel natklub i dag. Det var cremet hi og god lyd. Så hvis du har lyst til at kende øh, natklubbens historie og diskomusikkens rødder, så er her med en anbefaling fra mig. De er bredet at læse Tim Lawrence gennemgang af natklubsmiljøet i New York i 60'erne og 70'erne. Love saves the day. Og for, nu kommer der en sang, der spillede en stor rolle på en af de natklubber, der fulgte efter David Mancuso's første fest i 1970'erne. Den her sang, det af producerteamet fra Jamaica, Sly Robbie, har været med til at producere den her sang. Det er en sang, der er spillet meget på en af de følgende nærklubber, der hed Paradise Garage. Bemærk øh, den meget moderne komposition her. Hvordan, hvor barberet det er, hvor skrabet det er, hvordan korten bliver spillet langsomt. Her kommer Gwen Guthrie med Peanut Butter. Særligt mix af Larry Levan, der var de større på Paradise to Garage. To. The Paradise Garage var en Det Understand, I'll never let, let you down. Always when you cry, I'll come on, yourself over me like peanut butter. Spread yourself over me like peanut butter. Spread yourself over me like peanut. Come on, spread, spread stuff over me, me, like me like peanut, peanut butter, peanut butter. Læseklub i DJ Breds program, vi vil vi vide, hvad du læser, og hvordan du læser det. Og hvad du får ud af det. Er du en af de mange øh, mennesker, der hele tiden er i gang med at læse alle Harry Potter-bøgerne? Så vil vi også gerne høre fra dig. Så skriv til djbredet, snabelag dr.dk, send, send et brev, eller send en, lyd, en lydbesked, hvor du fortæller om, hvorfor du læser, og hvad du læser. Det er også så svært at finde noget nyt at læse, synes jeg. Så hvis man kører noget om, hvordan du læser, hvorfor du læser, så, så kan man bedre afgøre, om man selv skal give det øh, en chance, ikke? Så det håber du har lyst til at være med til. Og det, jeg fik allermest ud af at, ud af at læse Tim Lawrence, Love Saves the Day om diskomusikkens rødder, var at forstå, at musik i virkeligheden ikke var nogen eksklusiv genre, som var sådan en masse glemmer og superstjerner, men at det var en inklusiv genre uden stjerner. Med bare nogle lidt ansigtsløse sanger og producer, der lavede noget musik, der betød en hel masse for nogle mennesker, der ikke havde andre steder at danse. Seksuelle minoriteter. Dengang, eller ja, homoseksuelle mennesker, der ikke havde noget sted at danse med hinanden, og så selvfølgelig opstod der en, eller ikke selvfølgelig, men heldigvis opstod der en anden struktur, hvor de kunne komme hinanden ved at skabe jamen, et utopisk samvær med hinanden til David Mancuso's The Love Parties og andre Rent Parties i New York dengang. Her kommer et nummer, der øh, på fornemmig vis indkapsler stemningen fra den store øh, privatfest, hvis vi kan kalde den det. Altså... Øh, en fest, hvor folk kan være dem, de er. Øh. Her kommer Fred Wesley. Han spiller øh, trombone i... Spillede trom trombone, det er det der blæseinstrument, hvor man kører sådan et, et glat vandrør frem og tilbage hele tiden. Han spillede med... Træk-basun. træk, det. træk Tak, Mexi. Jeg sp spillede med James Brown og bandet JB's, men i 1980, han lavede denne her sang solo, der hedder House Party. Fred Wesley. I can't go to the movies. I ain't got the fair. I like to make the disco, but I haven't got a thing to wear. I'm gonna get my stereo and call up everyone. Come on over to my house and let's have some fun. Gonna have a house party. Det kan jeg godt sige dig. Hvis du holder en fest, og dine venner sidder lidt og hænger... Du har fundet serveret en træret, og så du har gjort dig rigtig umage, og dine venner sidder og hænger henover, det ser den. Og det var sådan... hvordan får i gang i den her flok af forspiste små mennesker? Så bare sæt Fred Westleys House Party på, så SPRINGER DE op. <tryk> Taler erfaringen... <af> Nytter! <tryk> Nytter sig aftenen 2015. Hallo! <tryk> Whatever turns you on You can bring your old lady Or your other number one I got all of the latest jams And a great big place to dance We might disturb the neighbors But I'll take that chance to have a house party Og programmet er 42, 66, 80, 29. Tænk om, du har lyst til, hvad du har lyst til at fortælle os om i Lytternes øh, læ ja, Læseklub. I det program. Jeg glæder mig til at høre, hvordan du læser og hvad du læser. If the weekend, I can't stay up too late.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 hvad noget af det dejlige at være til en, noget, der minder om en privat fest er. Og det er, at, at man ved aldrig, hvad DJ'en har tænkt sig at gøre. DJ'en har ikke sat noget på skinner. Det kommer ikke til at køre et eller andet fast BPM. Repertoiret til David Mancuso's Love Parties var lige så bredt, som der er hjemme hos din mest idiosynkratiske ven. Og alligevel, jamen det, så blev det bundet sammen med de mennesker, der var der, og en sang der ofte blev spillet, var den her med Aretha Franklin. og oh, Det føles som et hjem, hvor sangen som Aretha Franklin's Ain't No Way fra 1968 også kan høres. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det troede jeg, jeg tænkte, nej, det er bare dig, gamle, er dit nostalgiske svin, der går og tror at alt det gode sker i fortiden. Og det troede jeg indtil år 2013, hvor jeg var udvekslingsstuderende i... London, og jeg har fået nogle nye venner, og jeg var, var open-minded, fordi jeg var ensom. Og så var der en, der spurgte, du med på nærklub DJ-bredet? Så sagde jeg, okay, jeg forventede det værste. Jeg tænkte, det bliver nok et sandlæbesøg i begge ører, men... Jeg blev overrasket, det viste sig, at der var en foreningsdrevet nærklub-bredet, præcis efter de samme principper, som David Mancuso's Loft Parties. Og det første nummer, jeg hørte, der kom ind ad døren, det var det her... grassroots cover af sangen. InnerCity's Good Life's Project ud i. Drømmen lever, Velkommen til de Erbredes Læseklub! Uanset, hvad du kan lide at læse, hvordan du læser det, hvor mange gange du har læst det, så vil vi gerne høre om det er de Erbredes Læseklub. Så send en sms af e-mail til Dit Erbredes Læseklub. Det er godt at det, vi får høre om dit er dit for natklub i London, øh, men der er visse forholdsregler ved at reklamere for ting på det. Så øh, hvis du vil gerne vide det, så find mig inde på Instagram DJ underscore bred eller tilmeld dig DJ Breds nyhedsbrev inde på djbred.dk, så skal jeg med glæde fortælle alt hvad jeg ved om den her måde at lave natklub på. Få nogle spændende beskeder. Jeg glæder mig til det, så op bliver lidt, vi har fået en besked fra Lasse Rus. Spændende, spændende. Ny lytter, der melder sig på vand. Lazarus fra Frederiksberg. Mixi, har du noget, du har kunne forestille dig, du kunne bidrage med til lytternes læseklub? Det er et godt spørgsmål. <tryk> jeg er ikke en kæmpestor læser, ved at sige. Okay. Øhm, så det er meget sådan noget... Det er faktisk... For mig er det meget læsesæsonen, vi går ind i nu. I sommerferie. Og så får jeg ro nok på mit centralnervesystem nervesystem til, at jeg øh, hiver bøger frem og begynder at læse dem. Og så har jeg lidt sådan en øh, balance, jeg skal som jeg skal nå, som er sådan noget med lidt skøn og så lidt faglitteratur, og så lidt skøn For sådan og blive overvældet af nogle af delene, tror jeg. Aha. Så jeg har nok to bøger, som jeg skal have med på sommerferie i år. Hvor den ene, meget apropos bogen, du lige har talt om, er den en bog, der handler om... Eller meget apropos, men det er også en musikhistorisk bog. Den handler om dansk elektronisk musik fra 1928 til 1980. Skrevet af en af mine venner, der hedder Jonas Olesen. Så en meget historisk, grundig bog. Så for at krydre den lidt, så har jeg en... Tine hø har lige udgivet en ny bog, der hedder Sult. Og den fik mig til at tænke, at jeg stadig ikke har læst den forrige Tine Høg-bog, der hedder Tour de Champs. Så den tror jeg, jeg, skal have med på sommerferie. Hvis du skal have Tine Høgs Tour de Champs med på sommerferie? Ja, det tror jeg. Er det et skønlignende tur? Ja, det skulle jeg mene. Prosa? Ja. Den første, hendes debut var lidt mere... Det var sådan en sjov blanding mellem et langdægt og en roman som jeg ret godt kunne lide. Eller virkelig godt kunne lide. Og så købte jeg den der truillechamper, da den udkom, og så har bare aldrig fået den læst. Fordi at jeg nogle gange glemmer at læse i mange måneder af gangen. Så den har stået og gamlet hjemme på reolen? Ja. Den har faktisk ligget i den reol, der er tættest på min seng. Hvor man næsten kan nå den fra ja, sengen. Det får mig til at spørge, kan lyst til at spørge, hvad ligger der ellers på den reol, der er tættest på din seng? Ikke? Øh. Bare altså, ud over, om, ud over bøger? Ja, ja. Bare lad os, om du ikke er i radioen. Bare lad os, om vi snakker privat. <laughs> der, står, der står sådan en krukke, som er formet som en ananas, og så står der en lampe. Ja, er der i den krukke? <laughs> der er faktisk vitaminpiller. Oh. Det er lidt underligt. Ja. ja, Er det slang? Nej, ikke, ikke lige. Er ikke. det en metafor? Nej, det er det faktisk ikke. Nå. Øhm, og så ligger der nogle <sighs> spil... <laughs> Er det nogle psykiske mindgames? <laughs> er det psykiske mindgames? Nej, det er bare nogle, nogle små, sjov, brætspilskabsagtige brætspil, tror jeg. Mm. Og et skakspil, tror jeg. Hvad er det, vi hører? Jamen, øh, det er noget, som jeg har glædet mig til at præsentere, <laughs> Mikkel, som, som er lavet af en, der hedder Mix Zero Rap. Mix Zero Rap Ja Okay Det er en uh, rapper <laughs> Velkommen til V4's Rap teknologi en rapper Godmorgen Øh uh, ja yeah. uh, På uh, Inde på Bandcamp Er der et rigtig udmærket Lille uh, pladselskab Der hedder People's Potential Unlimited Som jeg godt kan anbefale at tage ud Og uh, de har udgivet et bånd Med en der hedder Mix Zero Rap som det her er et loop fra Og musikken kan præsentere sig selv Men der er en rigtig god øh, tekst Inden på, øh, inde på Mix Zero Raps udgivelse ice og a Key, Som jeg vil læse højt her Og inden det bliver formundt, at de har et privatiseret fængselssystem i USA, som gør, at nogle mennesker har en økonomisk interesse i, at så mange som muligt sidder i fængsel. Så forsøget på at knække enhver meningsfuld abortlovgivning skal også i det Så altså. så bare få en masse ind i de fængsler. Så skal vi tilføje natklubber og fængsler til listen over ting, der ikke regner sig til at blive kommersialiseret. Jeg håber, vi kan Enige om det, Men her kommer der en tekst, der hedder From the Desk of Mixo Rap, som er skrevet den person, der har lavet det her musik. I wrote this album in prison. I went to the music room every week to play on their keyboards. I studied different styles of beat patterns and sound recording to be a recording engineer. I wanted to create this new sound, so I took go-go, hip-hop, house, and drum and bass to blend up a new pattern of beats with a DJ sway. So I rapped on it. I need a perfect mix sound, so I used a reverb gate. Small room because I was in a small room. I used my mom's blankets to trap the sound waves in the room. I used a digital mic from Radio Shack and was rapping with a blanket over my head to trap the sound waves. I played my keys in F-flat to deepen the tone. I put tom-toms on it to fill the spaces with hand claps to have that snap. Then I put a reverb gate on every instrument to get the lo-fi audio sound. I mastered it with all knobs on zero. Equalizer on zero. I mastered my own sound by tweaking and listening with cheap headphones. So that's why I call myself Mix Zero Rap. Because I master my mix and DJ rap style with a touch go-go rapping. Thank you for supporting me and my music. I hope you enjoy this. Here come a riding with a pen. One, two, ten. One, two, ten. Right ten. Can you come again? Right ten. Right ten. One, two, ten. Right to ten. Can you come again? with right One two ten. the one be friend. about win, trip, like this, let's let's Trust what a business, dollar the people, the business, dollar the play. I got a billion dollars, the stuff that you never ever had. Living for the king, ain't that but dream. Living for the king, down to the plane. Now do my thing, it's getting high. Here's the time, I'm over the shine, Strong with your feet, complete to the beat. Do not let the shake, I'm here to the eat. Right with the 10. White's ten. Right with the ten, one, two, ten. Right with the ten, can you grab your hand? Right the, the right ten. Bye bye teen. Bye bye teen, one to ten, bye bye it here. Bye bye teen. Bye bye teen, one to ten, bye bye it here. Bye I won't be dead like four with a little leg the bed for the sun for the left Beats be from the east to the west Riding for the feet in the club every bell for the pain ain't that a dream Riding for the pain, that's a my thing, ain't it get mine It ain't the time, I'm about to shine Stop put you do, come day to the beat Now I've just your skin, get to the heat Riding for the feet Riding for the feet One, to ten Riding for the feet Take out the hand Riding for the feet Okay, jeg har fået en sms fra øh, en, der hedder Lazarus, der skriver, Hej brevet! En hilsen fra Febervilsen fra Frederiksberg. Nu kendt som Lazarus. Okay, så lytter Febervilsen, skifter navn til Lazarus. Jeg har jo rejst mig. Check lige Hot Chocolate og deres track Everyone's a Winner. Og tak for din stil, underskrevet Lazarus for for Du kan godt ligesom Lazarus for Free og skrive ind til dit de brede program på fp Her kommer Hot Chocolate da Everyone's a Winner. da da da da da da da Jamen skal vi til noget, vi kalder objektive banger, siger DJ Brads program. Når du øver sig at blive mime, hvis du lytter til DJ Brades program, og du er i Amsterdam, så send et e-mail til DJ Brad snablag. Det er jeg, det så kunne gøre op med Kikoman. Så kan I lige øh, hænge lidt ud i Amsterdam og se, om det er fedt at hænge ud. Det var sådan en helt tilfældig bemulg gennem radioen af en anden måde her. For eksempel, noget man hot jogge med everyone's a winner. Det er bedre end den menneskelige sten. Vi har fået en sms fra den hemmelige beundrer, der skriver, hej til jer, fred, jeg føler mig afsløret. Jeg er lige begyndt på Harry Potter 1 igen. Købt dem alle sammen i en flot, guldagtige udgave under corona. Quick, lade være. Tak for et meget groovy program. Jeg vil gerne høre mere om dine erfaringer med svømmehalsdating. Fordel og ulemper. Hilsen, den hemmelige beundrer. Hvad er det mig, der skal sige noget Det er en katastrofe. Jeg troede, det var en god idé. Jeg foreslog det kun, fordi jeg var bange for succes. Jeg var et panser, jeg holdt op mod verden. Det var min elendige idé om svømmehalsdating. Det kan ikke svare sig. Lad være med at gøre det! for succes. Fryg for fiasko. De er lige store! Ah! Godt job med sangen. Everyone's a winner. Tak for dit ønske, Lazarus. Og nu er vi kommet til endnu noget, der trænger til lidt til, eller, til, eller, til introduktion her i de det bredeste program. Lige noget, der hedder Objektive Bangers. Og Objektive Bangers er... Ja, som sagt, altså... Musik er subjektivt. Det er umuligt at, at fælde en dom over, om noget er godt eller noget er dårligt. Og så alligevel er der en lille lille knivspids af musik, hvor vi bare må trække på skuldrene og sige, okay, det her, det er en objektiv banger. Der er intet menneske på jorden, der kan være uenig i, at denne her sang er god. Og for at gøre plads til de objektive bangers her i DJ Bredheds program, er der nu et nyt koncept, der hedder objektive bangers. Som er, at vi hører den samme objektive banger i hvert eneste program, indtil nogen ringer ind live og siger nu, nu gider jeg ikke høre den her objektive banger mere. Det er ikke en objektiv banger. Sluk for det lort. Og så går vi videre til den næste objektive banger. Jeg har... Der er så mange objektive bangers. Så, øh, så... Så, ja, så det bliver fedt at høre den første af dem, synes du ikke? Jeg synes, det lyder som et spændende koncept. Jeg er spændt på om... Din opfattelse af en objektiv penge er det samme som oh, min det opfattelse. Ikke, det er jo ikke subjektivt, Det er Nej, det, er det, jo det, det, det. det. Det er jo ikke? Det er derfor, jeg er spændt på, om det lever op til præmissen. Nå, men det gør det jo. Det er jo, ligesom, det er jo ligesom, de har det helt samme nede på P3. Der hedder de bare ugens uundgåelige. Det er fuldstændig det samme. Oh. I det der program hedder det bare objektive bangers, og her kommer den første Objektiv banger, som er en øh, sang fra 1995 øh, fra øh, fra Sydkorea en eller High One med sangen Jari Seoyo". 1995 objektive banger i det der program. Ja! Er den tank har du glæder til at høre hver eneste uge i de der ugens OBJECTIVE BANGER Og også næste uges objektive BANGER Indtil nogen, det kunne være dig, ringer ind og bare siger, Ja, jeg er glad, det er ikke en OBJECTIVE BANGER jeg kan, ikke, du høre. Så ringer, så kan du høre ind, så du bare ringe ind på 42 66 29 Og så avancerer vi til den næste objektive BANGER Okay? Uh, det var fra øh, Sydkorea High One med sangen Jari Seoyo, har 21 nummer på den CD med High One. Og de har alle sammen... Jeg er glad for at kunne berette, at uh, alle sangene har den samme øhm, kunstige vibrato på vokalen. Den her <hælde> helt automatiske <hælde> effekt på stemmen, den, den er på alle 21 sange. Det er simpelthen så kompromisløst. Men objektivt set er en banger, ikke? Ja, ja, det er en objektiv banger. Det er det jo. Jeg tror, ja, hvis du nogensinde har prøvet at skulle tilfredsstille en gruppe mennesker ved at spille musik for dem i en, til en fest eller et eller andet, til et jubilæum eller et fødselsdag, så har du oplevet, at folk kommer op og siger, spil nogle banker, så, så siger man, hvad fanden mener du? Altså, spil noget, man kender, og så siger man, jeg har ikke den der optagelse, hvor din mor går ned i bagtrappen med pant mere. Det var uamoralt. Skal mig overhovedet optaget? Jeg har slettet det, og så siger folk, hvad fanden snakker du om? Og så, altså, ja, det er noget værd, altså, men det kan vi tale om, som om det findes. Aftenens udsendelse af DJ Bredes program øh, rummede stemmer som solstålen, øh, Kikoman, Den Store Rege og Shamhat, Alejandra Lazarus. Jeg vil gerne sige tak til Mixi, og husk det her, vi har snakket om i aften, øh, Lytternes Læseklub, som du kan være med i. Så send en e-mail til DJ Bredes, snablen.dk. Vi er tilbage næste uge. Det er en milepæl for Ukraine, at statslederne fra Frankrig, Tyskland, Italien og Rumænien i dag meddelte, at de støtter, at landet øjeblikkeligt bliver EU-kandidatland. Det siger Lykke Friest, der er direktør for Tænketanken Europa. Vi skal jo ikke mere end ganske få uger tilbage, da der var topmøde i Versailles. Hvor landene jo ikke kunne blive enige om kandidatstatus til Ukraine. Og en af årsagerne til, at man ikke kunne blive enige om det, det var jo, at Frankrig, ikke mindst, men også Tyskland, var meget skeptiske over for det. Det er gået op for landene, at geopolitik trumfer byråkratiske regler, mener Lykke Friis. Så man kan sige, at man har indført en anden karakterskala. Det kommer du ikke altså, man, siger, Vi har her et land, der er krig. Det har så stor betydning også for Europa, at man får sendt det her til Ukraine. Vi opfatter dem som en del af den europæiske familie. Jamen, så skal man ikke begynde at, at blive helt enlig og, og pedant og, og, og kigge på alt, der står med småt. Jamen, så er det signalet her, der er det afgørende. Udenrigsminister Jeppe Kofod siger, at regeringen er klar til at støtte, at Ukraine bliver kandidatland, hvis EU-kommissionen samlet mener, det er holdbart. Temmelig usikker og dyr for skatteborgerne, så lyder dommen fra de uafhængige eksperter i Klimarådet over Olbog Portlands plan for at nedbringe sin udledning af drivhusgasser. Cementfabrikken, der er landets største CO2-udleder, vil nedbringe udledningen med 73 procent inden 2030, vil blandt andet at fange og lære CO2. Og den teknik er slet ikke på plads endnu, siger Klimarådets formand Peter Mølgaard. Det er jo en teknologi, som er meget ny og som ikke virker på en stor skala nogen steder i verden i dag. Vi kan ikke være sikre på, at den kommer imod, men det er et godt signal, at de, at de prøver. på Portlands plan er betinget af, at cementfabrikken får penge fra de puljer, som regeringen har afsat til at gøre virksomheder mere grønne, fortæller direktør Søren